Hjärtligt välkomna till Sverige, demokraterna. Radio SD, din nationella röst i eten på 88 MHz i Stockholms närradio Idag, lördag den 18 augusti, är det Linus och Staffan som sänder nu en timme framöver Och den här direktsändningen sänds även i repris imorgon, söndag 19 augusti mellan klockan 9 och 10 och även en andra repris på torsdagen 23 augusti mellan klockan 20.30 och 21.30. 21 det går även att få in Radio SD via nätet som är Radio ST.se. Ni kan också gå in via kuriren, sdkuriren.se så finns det... Länkar där och sprid ut det gärna till alla vänner och bekanta Beställ gärna infopaket genom att ringa till kansliet 08 22 66 77 Som kan göras dygnet runt Eller gå in på vår hemsida www.sverigedemokraterna.se Hoppas att alla lyssnare har haft en härlig trevlig semester Vädret har ju varit till och från Eh, för att Linus och Staff är det jag då Vi har inte sänt här på två månader Själv har jag två veckor kvar Har du ja, någon semester? Har fortfarande semester ja. ja, två veckor kvar Ja, det var skönt. Jag har haft ett jättebra semester Och eh, runt lite i Sverige med familjen Att på alla tänkbara Kasta bort pengarställen som finns Och Asylingens alltså värld och Och vad det nu heter eh, Och jag har tagit totalt ledigt från det här Och all annan politisk verksamhet Och naturligtvis mitt vanliga arbete Och det har varit skönt, fast samtidigt så kliar det lite i fingrarna ja. Det låter härligt och, och nu ska vi faktiskt in till allvar, <kör> ursäkta allvaret igen för vi har ju råkat ut för en hel del tråkigheter här i sista veckorna. Ja, Finns? det är ju tråkigt att vi nästan alltid ska behöva prata om tråkigheter men vi av, avverkar det inledningsvis här så kanske vi kan få en lite mer positiv touch på sändningen. Ehm, och det största och första är ju attacken mot eh, Sverigedemokraternas ungdomsförbundsordförande och framförallt hans sambo. Jag har inte mer information än, än ni troligtvis redan har via media. För att de som, för de som inte har hängt med ska jag läsa upp den nyhetsartikel som vi spred på själva attentatsdagen. Vänsterextrema attack mot SD-politikers hem. Sambon till Sverigedemokratisk ungdoms ordförande och partiets biträdande presssekreterare Martin Kinneren attackerades idag i sitt hem av okända personer som släppade ut och bakman henne i trappuppgången eh, paret har under den senaste tiden mottagit hot från vänsterextrema AFA tre okända personer tog sig idag in i parets hem och släppade under knivot ut kvinnan och bakman henne i trappuppgången efter att grannar upptäckt henne kunde polis larmas och kvinnan föddes till sjukhus med lindrigare skador Martin Kinnan själv befann sig på sin arbetsplats på partikansliet när han nåddes av vad som har hänt Paret har den senaste tiden mottagit flera hot från den extrema terrorrörelsen AFA. Där de hotat att attackera kringarna när man inte lämnar sina politiska uppdrag inom Sverigedemokraterna. Och jag har sökt Martin för om det fanns ytterligare intressanta saker i det här. Men han har rest iväg för att få lite lugn i några dagar och vi får väl anledning att återkomma till de tråkigheterna eh, och några dagar före detta på, om jag inte minns fel så var det på söndagen eh, som det kom en artikel om en, en, en händelse där det några, ytterligare några dagar tidigare, onsdagen förra, förra veckan hände en tragisk sak i Gävle och eh, jag tänkte läsa upp hela den artikeln Sverigedemokrater misshandlade i Gävle. Onsdagen den 8 augusti var den lokala ordföranden för Sverigedemokratisk ungdom, Louise Eriksson, samt en aktiv medlem i partiet, Marcus Andersson, på Cityfesten i Gävle. Gävle. När kvällen började, började komma bestämde sig ungdomarna för att besöka den centrala krogen Svartejägan för att sedan åka hem. De uppfattade själva kvällen som trivsam och gemytlig, men då de skulle gå till cykeln så hände någonting fruktansvärt. Invandrargänget som stod vid ingången tilldelade plötsligt Louise ett slag i bakhuvudet så hon får ner i backen. Hon fick sedan motta en spark i bakhuvudet varvid Marcus skulle försöka försvara henne vilket resulterade i att han ett flertal gånger blev sparkad av ynglingarna i huvudet. När gänget till slut ansåg sig vara klara sprang de iväg. Ambulans tillkallades men med, med, med ungdomarna nekades denna med uppmaning att de skulle ta sig till sjukhuset själva. Då polisen anlände till platsen gjorde sin anmälan efter att ett flertal personer vittnat. Skadorna på Marcus bedömdes vara av så allvarlig art att ungdomarna fick poliseskort. Trots detta nekades de vård av sjukhuset med hänvisning till hälsocentralen morgonen därpå. Någonting som poliserna ställde sig förvånade till. Jag trodde aldrig att de skulle skicka hem mig i det tillståndet utan att undersöka mitt huvud först, utbytte Marcus Andersson förvånat. Jag känner ingen som helst tillit till svensk sjuk sjukvård längre. Efter sjukhusets avvisande skjutsade polisen hem Louise och Marcus. Men historien tar inte slut där. På natten skjutsade ändå Marcus, Marcus Anderssons oroliga föräldrar upp honom till akuten- för att göra en datortomografi. Lyckligtvis så hade Marcus inga skador i huvudet och inga brutna ben. Skadorna bestod i lösa tänder, uppfläckt tandkött- och att han hade fått sin tandställning sönderslagen. Med tanke på att jag är vittne till det som har hänt Marcus- så känner jag ingenting annat än besvikelse på den svenska sjukvården, säger Louise Eriksson som bestört. Denna gång hade vi tur. Frågan är om alla andra har det alla andra gånger. Och eh, veckans eh, överfallsskörd avslutas med följande artikel. SD-kyrkopolitiker SD hotades idag. Det här var alltså också även detta onsdagen eh, den gångna veckan. Samma dag som det råa överfallet mot SD-politiken Martin Kynnerens hem hotades SDs ledamot i kyrkomötet Eva Nyman. När Eva Nyman kom till sitt hem i Uppsala så var det sprayat med Vi ser dig Eva-AFA tillsammans med hammaren och skäran på husfasaden. AFA står för antifascistisk aktion och är en vänsterorganisation som förespråkar våld och tidigare utfört våldsamma attacker mot Sverigedemokrater. Eva Nyman har polisanmält hotet. Det finns en positiv eh, sak med, med detta, det låter hemskt att säga Men eh, i Aktuellt för några dagar sedan så intervjuade jag Alfredius Ilmar Repalu just mm. om det eh, Våldet mot folkvalda politiker Och eh, Ilma Repalu tog avstånd från våldet Även som hade drabbat oss och, eh, Vilket var helt nytt i... Eh, TV, TV och ja, medier Och det kändes som att eh, ja, vi är ju folkvalda och vi måste bli bemötta och betraktade som sådant också. Mm, Så, för, jag, alltså, tycker, jag tycker ändå att jag blir ändå ganska besviken att man inte alltså det har ju hänt såna oerhörda övergrepp även tidigare. Ja, Det det bättre sent än aldrig. Ja, absolut. Jag, jag menar bara att ska folkvalda politiker som har mandat och lite makt, ska de vara mer skyddade än andra politiker? Nej. Det är ju hemskt att vi när vi var ett 0,8 procents parti helt lättvindigt kunde bli spöda utan att någon gjorde någonting. Och att vi måste då ha ett visst antal röster i ryggen för att få respekt. Mm. Det är ju helt sjukt. Om man, om man ger sig på någon i syfte att ändra dennes åsiktsspridande eh, eller, eller åsikt till och med så begår man ju ett brott mot, mot demokratins, demokratins absolut viktigaste mm. grund. Alltså varje människas rätt att tycka och säga vad personen än tycker. Mm. Så länge det inte direkt är ett hot eller kränkning mot någon enskild annan person såklart. Eh, och där tycker jag alltså... Visst, jag håller med Staffan. Det är jättebra att det här kommer upp på dagordningen och vi måste naturligtvis diskutera det här eh, hela samhället. Och det är inte bara vi som utsätts för hot. Mm. Även Centerpartiet har fått utstå en del skit sista tiden, åtminstone i våras. Eh, eh, Kristdemokraterna får ibland smaka på, på de här vänstermänniskornas hårda skor. Men eh, intressant att notera i det här när vi ändå flumar runt i det här i, den här i det här ämnet är ju att det är väldigt sällan som sossar eller SSU-are eller vänsterpartister blir överfallna. Har du tänkt på det? Ja, mm, Absolut. Det är ganska absolut. intressant. Ja, ja. <laughs> det har väl hänt någon gång att någon socialdemokrat har blivit överfallen på gatan av något fyllo som tycker att han har gjort en dålig har ha, fört en dålig politik och då är ju någon högt uppsatt och, och det har väl varit någon slag kanske men det är knappast några organiserade vålds och hoträder som, som görs och eh, ja, som sagt vi får väl hoppas att det att det här leder till någonting gott någonstans det pratas ju mycket inte bara inom vårt parti utan även inom människor på, på diverse internetforum och att vi borde beväpna oss och, och se till att ta hand om buset själva, jag tror inte på den på den vägen För det, jag tror att eller jag hoppas att Sverige fortfarande är en så pass stark demokrati att människor ska kunna vara politiskt aktiva utan att samtidigt behöva vara bra på att svinga baseballträn. Efter pausen kommer vi att prata mer ingående om det här med anledning av den nya hatbrottslagen som innebär att eh, man, olika grupperingar av människor har olika skyddsvärde enligt nya lagen så det kommer vi prata om Men innan vi kör första polsmedel vill jag informera om med några korta meningar här vad vi, vad vi står för vi Sverigedemokrater Ja, ja. Jo, Sverigedemokratern det är ett nationellt mittenparti Vi står för den sunda av folkliga nationalismen, den som alla länder har rätt till för att definiera sin identitet och framhäva sin suveränitet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 Tringar man samman vitt skilda kulturer skapas obenhörligen konflikter. Det har vi ett historiskt globalt facit på. Vad beträffar Sverigedemokraternas invandringspolitik vill vi utvisa kriminellt belastade invandrare samt verka för repatriering av de invandrare som systematiskt parasiterar på den svenska välfärden och som inte har för avsikt att anpassa sig till det svenska samhället.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 Flyktingar som sökt sig till Sverige skall efter identifikation och uppfyllelse av genève kriterium konsekvent tilldelas temporärt uppehållstillstånd, så kallat ut. och undantag ska kunna göras för personer som besitter behövlig yrkeskompetens. Sverigedemokraternas önskan och ambition är att samtliga uländer utvecklas till fullvärdiga demokratier, att vi i framtiden kan höja biståndet, att hjälpa på plats, främja utveckling samt hindra regression och så kallad brain drain. Strängare kontroller av biståndet måste införas, att så långt som möjligt garantera att biståndsmedlen verkligen går till det behövande. Dagens system leder ofta till att insatserna Går till korruption, vapen och lyxliv för ett fåtal makthavare Ja, kära lyssnare, då är det dags för vår första pausmelodi Och vad vore sommaren nu utan Evertov? Det vore inte någon riktig sommar Så vi framför här då en inspelning av Evertov från 1937 Med orkester under ledning av Signor Esferucci Havsensvansen, varsågoda Ja, kära lyssnare, det var Evert Tåb Hafsörnsvalsen. Jag undrar vad Margreta Winberg hade sagt den texten. Ja, ni lyssnar alltså på Sverigedemokraterna Radio SD, din nationella röst i eten på 88 MHz i Stockholms närradio. Och vi ska fortsätta. Ja, det är så här nämligen att uh, vår gode vän här vid oss eller mig i alla fall och även er gode vän naturligtvis Staffan har skickat in en insändare till SD-kuriren och jag har efter en medellång stund av övertalning fått Staffan att själv läsa upp denna för jag tycker det var så bra. Ja, Staffan. ja tack. Och det har att göra med den här nya hatbrottslagen och det har alltså varit en korrespondens mellan Mats Tunehag som är ordförande för Svenska Evangeliska Alliansen. Och eh, oh, jurist eller åklagare Sven-Erik Alhem Och även eh, en person till förutom mig då, som har eh, varit med i diskussionen här som jag kommer på här framöver. Han heter Bown, heter han. Ja, då har jag skrivit så här. Från åsikts- och yttrandefrihet till åsikts- och yttrandeförbud... Mats Thunahags artikel i Svenska Dagbladets brännpunkt från 1 augusti belyser på ett trovärdigt sätt demokratins förfall i Sverige. Svar direkt av Sven-Erik Alhem ger mig kalla kårar. Thunahag informerar om vad det nya juridiska begreppet hatbrott innebär. Vad beträffar etnicitetstillhörighet, sexuell läggning, religionstillhörighet, och min anmärkning här är även politisk tillhörighet frågetecken och skriver bland annat inom i citat Om en muslim slår sin fru är det bara hustrumens handen. Men om du slår en muslim ska polis och åklagare utreda vad du tycker, tänker och känner inför islam och muslimer Orwells tankepolis i romanen 1984 blir kusligt aktuell slutsitat Enligt Svea rikeslag existerar fortfarande åsikts- och yttrandefrihet vilket även innebär att du kan välja mellan att upplysa om detta eller inte I vilket fall som helst ska de politiskt korrekta åklagarna arbeta på att utreda dina åsikter, uppfattningar tankar och känslor som alltså kan bli avgörande för graden av straff på följd enligt hatbrottsprincipen. Åklagaren agerar här även som åsiktspolis. Brott på grund av hat och rasism kan även innebära straffsänkning. Etnicitetstillhörighet är avgörande. Här ett exempel. Utom europeiska våldtäktsmän som medgett att de sökt sitt offer efter etnicitet, det vill säga svensk kvinna. Hur och varför? Jo. 1. Svenskt rättsväsende anser att vissa utlänningar inte är kapabla att rätta sig efter svenska lagar. Det är ju ett nedsättande synsätt mot invandrare tycker jag. Men svenskar däremot, de förväntas kunna rätta sig efter olika länders lagar. 2. Det kommer från en kultur med annorlunda kvinnosyn. 3. Svensk riksdag, regering och rättsväsende menar att det bara är svenskar som är rasister. Invandrare kan inte vara rasister, även om de är rasister. Det är ju ett rasistiskt synsätt. 4. Svenskar är det enda som inte skyddas mot hat eller rasistiska brott. Enligt riksdagsproposition 97-98, 16. Lagen innebär att svenskar inte finns i den bemärkelsen- att svenskar inte har en egen etnicitet och kultur. Ett folk, inom citationstecken, som följaktligen inte existerar existerar inom citationstecken kan ju då inte skyddas mot rasistiska brott eller hatbrott. Detta är ett skrämmande exempel som jag i min vildaste fantasi inte ens skulle drömma om för tio år sedan. Sven Erik Alhem påstår att en skåning är mindre kränkt än en mörkhyad om han inte blir insläppt på krogen. Lagen säger att det är inte brottsligt att neka en gäst tillträde för att han eller hon är skåning, men det är brottsligt att neka den mörkhyade. För det första skall och kan inte Alhem diktera hur mycket en person känner sig kränkt. För andra lever inte Alhem ens upp till sin politiska korrekthet vilket säger att den som känner sig kränkt ska få upprättelse. Alhem säger Det är bra att lagstiftaren gett vissa personer och grupper av personer ett extra högt skyddsvärde tycker jag, säger alltså Alhem. Huga, har Alhem fått inspiration från sin kollega Wilhelm Frick? Som var med och stiftade Nürnberg-lagarna 1935. Samma brott ska alltså bedömas olika utifrån vilken etnicitet man tillhör. Vi är alltså inte längre lika inför lagen. Svenskar ska skrämmas till tystnad med hjälp av åsiktspolis. Påstådd rasism ska bekämpas med. Vad ja just det? Rasism. Även påstådd diskriminering ska bekämpas med. Vad ja just det? Diskriminering. Där har vi ett exempel på de svenska tjejerna som sökte in på juristlinjen i Uppsala. Imamer i moskéer kan spy ut antisemitisk propaganda utan påföljder. Åkegrens predikan, som jämför sig att betraktas som ett kafferet, hamnade ända uppe i HD. Listan kan göras lång som bevisar att Sverige idag är ett sjukt samhälle. Vi kan redan skönja likheter med både Nynberg och Ksarja-lagar. Vad blir nästa steg? Att det blir tillåtet för en muslimsk man att slå sin fru? Att svenskar blir rättslösa i det egna landet? Jag har en fråga till makthavarna. Vad är syftet? Vad är det ni vill uppnå med denna samhällsutveckling? Eller samhällsdegeneration som jag vill kalla det för? Sverigedemokraternas huvuduppgift är att väcka det svenska folket för att kunna förhindra detta förfall och återskapa ett människovärdigt Sverige för det svenska folket. Trots innehållet i denna insändare är jag optimist att så sker. Har ändå kommentar på detta redningsmeddelande jag hittar ja, ett papper här. Det är inte mycket kommentarer på det. Det <laughs> kan vi faktiskt prata om ganska ja, länge för att jag jag tycker det där är ett väldigt kärt ämne. Just det här med diskriminering och eh, hur, hur vissa grupper på något sätt har ensamrätt på att, eh, att vara diskriminerade. Dels ensamrätt på att vara diskriminerade men även eh, själva diskrimineringens art kan ifrågasättas. Jag eh, har funnits en del artiklar i ämnet, tyvärr har ingen med mig här idag och de är dessutom ganska gamla. Men sj själva grundtanken som jag har är ju att... Om man kommer till ett samhälle där man genast får veta att här, här blir det nog ganska diskriminerad ändå för att vi är mörkhyad då är nog risken ganska stor att man upplever, upplever det alltså en upplever en diskriminering som kanske till mindre, mindre utsträckning än vad man upplever faktiskt finns Det, där, det, det är ingenting konstigt utan så, så fungerar ju människor och, och om, om om jag, om jag skulle fått i tur att från när jag föddes att vänsterhänta diskrimineras så skulle jag komma på, kunna komma på tusentals saker som faktiskt är anpassade för högerhänta. Eh, medan jag du istället då lär mig att hantera situationen utefter de förutsättningar jag har. Kanske med en dålig liknelse. Men, men det ändå, ni förstår tankegångarna där att, att om man får veta från början att du kommer bli diskriminerad. Då är det naturligtvis så att man upplever den större diskrimineringen än den diskriminering som faktiskt finns. Uteserveringar mm. eh, har fått stå åt sidan för att eh, rullstolsbundna inte kan klara av åka ja. det för att, att åka enkelriktat. Sån... Eh, ja, det är också då. en plats på Totala. Det är också en sandväg. Det är klart att det är viktig, naturligtvis viktigt att värna om att samhället ska vara öppet även för handikappade. Det är det ingen, långt, ingen diskussion om det, men ibland så går det faktiskt för långt när. Små, små, små minoriteter kan diktera villkoren för, för mm. stora majoriteter. Det får inte bli en norm. Nej, precis. Mm. Mm. Och idag kan du i princip bli stämd för att din krog inte eh, har en tillräcklig anpassning för olika grupper med olika handikapp. Mm. Och det, det är naturligtvis fel, därför att så länge du så länge har ett samhälle där det finns vissa valmöjligheter i alla fall för, för handikappade eller för, för andra med några hinder att gå på krogen till exempel, så Ja. Skadan, är, skadan är ju skedd så att säga. Om man har blivit av med benen till exempel Så har man blivit av med benen Det är naturligtvis beklagligt Men alla eh, affärsidkare i hela landet Kanske inte kan anpassa sig eh, ut efter det mm. Jo, har hittat mitt utklipp här Från eh, Svenska Dagbladet 8 augusti Jag nämnde Per Baun Som är professor i praktisk filosofi högskolan i Kalmar jag ett bra inlägg där på brännpunkter angående det här ämnet då som eller, eller, artikeln här som Tunnah och Ahlem har skrivit, och, och några punkter måste jag läsa upp där. Han skriver så här: om det är gärningsmannens tankar om offret et, offrets etnicitet, som är avgörande för vad som är hatbrott. Så måste det vara hatbrott också när ungdomsgäng i Malmö rånar andra ungdomar under devisen Vi krigar mot svenskarna Och så fortsätter han så här Men vem beivrar sådant latent hatbrottslighet? Och vem ska lära de oförsångliga oavsett identitet att, tolerera, att tolerans handlar om att acceptera ifrågasättande Inte om att slippa kritik Och avslutar artikeln så här i en rättsstat värd namnet handlar hatbrott om vad som gjorts Inte om vem som gjort något En lysande artikel av Per Baum mm. det, det där är också en väldigt intressant aspekt för att Ingen kan ju veta vad jag tycker in i mitt huvud Ingen kan veta vad Mohammed som sticker kniven i Svenne tycker in i sitt huvud Om inte han säger det mm. Om han gör det därför att Svenne är svensk då är ju han värre hatbrottsling än någon annan Eller ja. lika, lika illa i alla fall Visst. Det är det här högteknologiska samhället Och nästa steg då är att operera i mikrochips i hjärnan Så du vet då. vad folk tänker ja, ja, ja, Vi läskigt. kan återkomma till det här efter pausen vi, Ja, vi ska ha paus är nummer två här Och eh, då, kärle Ska ni få lyssna till eh, William Pettersson Bergers intåg i Sommarhagen Varsågod Ja kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna Din nationella röst i etten på 88 MHz i Stockholms nära radio Och det ni hörde nu så var det intog i sommarhagen av Wilhelm Pettersson -Bärger. Vi har pratat om hatbrottslagen och har du några slutord Linus? Ja fast först vill jag faktiskt förklara för de, jag ska inte säga yngre lyssnarna Men kanske det handlar om det Eh, att eh, idag så har Linus slärvat och glömt att ta med sig musik. <laughs> Därför så har vi bara staffat musik. Idag, <laughs> <laughs> om vi säger så. Även om jag också är väldigt eh, glad i att spela töb i och för sig. Så den kan vi säga var min då. även Hugo väljer också. Ja, det stämmer ja. ju. Men, men det kan vara lite tyngre även för min del när jag mm. väljer musik. Mm. Jag får be om ursäkt till de som gillar eh, väldigt eh, aggressiva bastrummor och pukor. Mm. <laughs> Ja, eh, vi ska avsluta diskussionen rörande här med diskriminering och hatbrott. Eh, jag har sagt det tidigare och jag vidhåller det att, eh, att den här typen av lagstiftning där man ger eh, när man ger den, den lagupphållande myndigheten, polisen och, och rättsväsendet, makt att eh, helt godtyckligt eh, tycka och tänka saker om olika människors eventuella motiv... ...den är väldigt farlig. Och man måste komma ifrån den på något sätt på sikt. Det har alltid varit olagligt i Sverige... ...ja, jag ska inte säga alltid för jag har inte forskat i det... ...men det har under väldigt många hundra år varit olagligt i Sverige... ...att uppmana andra människor att till exempel döda andra människor... ...eller kränka andra människor på något sätt. Och det kommer alltid vara, och det är helt riktigt att det ska vara så alltså uppmaningen till andra brott är att det ska naturligtvis vara olagligt. Eh, och då tänker jag då på att eh, ja, egentligen så är lagen, lagen som kallas lagen om hets mot folkgrupp eh, är väldigt överflödig därför att eh, det, det, är, det har alltid varit olagligt att uppmana till brott mot andra människor. Och eh, samma sak när det gäller den här hatbrottsdiskussionen eh, som, som alltså, gör gällande att man ska ta hänsyn till offrets politiska motiv, om, om det finns alltså hatmotiv- till exempel om personen som blev nedslagen i ett misshandelsfall- var homosexuell, om i så fall förövaren känner till detta- och så vidare och så vidare. Och det, det hade naturligtvis varit önskvärt om det faktiskt gick att göra så- därför att jag anser också att det är värre- någonstans är det värre att ge sig på någon- på grund av, av dess sexuella läggning och så vidare- Ä än att, än att om någon anledning tappar besidningen för en knuff eller något Det är svårt naturligtvis att göra skillnad på brott och brott. Men någonstans så tycker jag att det vore önskvärt att göra den skillnaden. Men det går ju inte. Det är det jag menar. Alltså. Hur ska det gå till? Mm. Hur, ska, hur ska man kunna garantera att, att rättsväsendet kan bedöma dina åsikter? Varför du mm. gör saker? Mm. Och, och den som håller tyst och säger att nej jag tycker jättemycket om svenskar. Fast han mm. har slagit ner tio svenskar. Ska han gå fri då för att han inte säger att han inte tycker om Sverige? Det är ja, det, väl inte något fri. Det är så mycket gummi över det hela så att det, det, det, det går inte att tillämpa helt enkelt. Det tillämpas i politiska syften för att, för att bygga det, må, det mångkulturella Sverige. Och det, Jag tycker att det är tragiskt. Mm. Från en kultur till en annan här jag på att säga. <laughs> jag har hittat en artikel som Rickard Jomsoff har skrivit på sin blogg. Den är ganska lång, jag ska försöka sammanfatta den utan att läsa alltihopa. Religiös och kulturell omskärelse ska vara förbjuden. Det har sagts förut och det tål att sägas igen. Med hjälp av det mångkulturella samhällsexperimentet tvingar våra riksdagspartier, det svenska folket, att retirera i fråga efter fråga. Ett tydligt exempel på detta är ett förslag som jag själv skulle vilja kalla för vansinnesförslag från Socialstyrelsen, som innebär att landstingen ska vara skyldiga att genomföra omskärelse på små pojkar, om barnens familjer önskar det. Och man menar då att eh, anledningen till att man vill tillåta eh, eller att, att landstingen ska vara skyldiga att omskära pojkar om föräldrarna vill det beror på att annars gör familjerna det i alla fall, fast utanför sjukvården. Och då finns det infektionsrisker och annat som gör att man då anser att det är bättre då att de gör det på ett sjukhus än att de gör det hemma. Egentligen samma argumentation som varför man ska ge sprutor till narkomaner eller egentligen för varför man ska ge knark till narkomaner. De kommer ju få tag på det i alla fall så vi kan lika gärna ge dem knark. Det är ju renare det vi ger dem. Och som sagt det är mycket i den här artikeln som, som man kan... Upp och, men jag ska inte bli långrandig. Sverigedemokraternas inställning i frågan är glasklar. I Sverigedemokraternas invandringspolitiska program står följande skrivet. Religiöst betingad omskärelse av omyndiga pojkar ska vara förbjuden i Sverige. Och jag ska väl inflyka att naturligtvis gäller även flickor men det är ju mer självklart. Och Jomshoffs fortsätter... Frågan jag själv ställer mig är varför ingen tänker på de små pojkarna som stympas för livet. Vem för deras talan? Det skulle vara intressant att veta vad de små pojkarna själva tycker och tänker om ingreppet, eller rättare sagt om övergreppet. Även om det av förklarliga skäl är omöjligt. Men har inte de rätt till ett eget liv? Har inte de rätt att bestämma över sin egen kropp? Medveteligen utförs manlig omskärelse främst bland judar och muslimer men även bland vissa afrikanska grupper. Alla varianter är naturligtvis lika förkastliga oavsett vilket. Eller förlåt, oavsett vilket ska vi verkligen tillåta barnmisshandel bara för att den är religiöst och eller kulturellt betingad. Eller ska alla barn i Sverige åtnjuta samma skydd? Undertecknad och Sverigedemokraterna menar naturligtvis att det sistnämnda ska råda. Jag undrar också vad som kommer att bli nästa steg när detta väl är genomfört. Varför inte införa kvinnlig omskärelser när vi ändå är på gång? Vi måste ju trots allt tänka på de stackars invandrargrupper som tvingas skicka sina döttrar utomlands och utföra ingreppet, inom situationstecken utanför sjukvården. Slut, citat. Bättre vore väl ändå att våra svenska landsting ställer upp med utbildad sjukvårdspersonal samt sterila miljöer och redskap. Jag kan passa på in informerar mera om att den 11 september Anordnas En demonstration av SIOE Förkortat av Stop Islamization of Europe Och den går av stapeln I Bryssel utanför EUs parlament Under det stora ämnet eh, Mot införandet Av sharia lagar i Europa Så är ni lediga den 11 september Och inte annat före så åk ner till Bryssel Och mm. demonstrera Ta inte flyget bara, man vet aldrig vad som Men är. Spandan. Men om ni är intresserade av den här demonstrationen på allvar så ber jag er att gå in på www.sdblog.se Där finns en längre artikel i ämnet och en uppmaning till att ansluta sig till demonstrationen. Många böcker små, som du kan säga. Men det här med omskärelserna tycker jag faktiskt är väldigt intressant. Jag kan inte förstå hur man kan tycka att det är fel att förbjuda stympning av barn. Mm. Jag tycker naturligtvis att om man nu är jude eller, eller muslim eller någon annan religion som, som har omskärelse som en tradition. Så kan man väl få betala den kostnaden det kostar och, och göra omskärelsen när man har fyllt 18 där man, faktiskt, där man faktiskt kan bestämma själv om man vill vara en del av den här religionen eller om man, vill, om man inte vill det. Det är ju faktiskt så att Sverige är inte ett land där man, växer, där man föds in i en religion och måste hålla fast vid den hela livet. Det är ju liksom en del av den västerländska kulturen att inte tvingas på en religion vid födseln. Och är det så att man inte kan acceptera att det är så i Sverige och i västvärlden att man faktiskt inte föds in en religion som man ska dras med hela livet. Kan man inte acceptera det, då har man ingenting i Sverige att göra överhuvudtaget. Då kan man ta sitt pick och pack och åka hem. Antingen behöver man skydd och då rättar man sig efter de seder som gäller i det land man kommer till. Eller så behöver man inte skydd och då åker man hem. Ja, exakt. Sen finns ett undantag då, det är om det är medicinska indikationer för ett sånt. Naturligtvis typ. är det så. Man kan ju operera bort hela armen på ett barn ifall det skulle vara en stor tumör i armen. Mm. Men det är, ju, det är ju naturligtvis en annan sak. Mm. Ja. Jag är ju faktiskt tveksam till om jag tycker att det är okej okay att göra hål i öronen på barnen. Även om det naturligtvis är läkbart och lite mindre groteskt. Men jag tycker, jag tycker att åtminstone över tolv åren ska man vara innan man, innan man kan ta beslut själv angående sådana saker. Absolut. Ja, över till någonting helt annat eh, Vårt kulturarv ska prata lite grann om Och det är det här nedläggningsprojektet av våra fyrar Som hölls, höll nu på att slås, slås ut av GPS eh, Bland annat av då, satellitnavigering då. Undantag finns givetvis Man har ruttat upp paternoster På Hamneskär på västkusten utanför Göteborg Tack vare intresserade eh, kommungubbar det är en järnkonstruktion från 1860-talet Översatt så betyder Patinoster Och det var fyringenjör Nils Gustaf von Heidenstam Som konstruerade den Som alltså far till Werner von Heidenstam Jag ska berätta lite kort Bara lite historik och teknisk utveckling Inom fyrsystemet Eller fyrarnas historia i Sverige Och ursprunget Det som är mest känd det är ju fyrtornet på Faros utanför Alexandria– –från cirka år 280 före Kristus– –och den har, den har även räknats som ett av världens sju underverk. Faros betyder faktiskt fyr på både franska, spanska, italienska och hebreiska. –och det var cirka 120 meter högt– –och totalförstörelse av jordbävningar på 13-14-talet. Fyrar bestod av brinnande eldar redan i forntiden– och så sent som på 1700-talet nöjde man sig av en stenkålsbädd i en gryta. I att förväxla med vårdkasar som användes för att dels mobilisera befolkningen och dels för att varna angripande fartyg. Det ena användes, användes således i fred och det andra i krig. Och De första svenska fyrarna kan nämnas Kullen, 1560, Falsterbo, 1635, Nidingen, 1635, Landsort, 1669 och Örskär 1687 Början av 1800-talet tillkom glashus Så kallad lanternin Och i nämnd ordning användes talljus, rovoljulampor, fotogen och acetylengas Som energikälla På landfasta och elförsörjda öar Används idag ofta elektricitet 1823 uppfann Fresnel Katadioptiska glas Så kallade Fresnellinser För att förstärka skenet von Otter konstruerade en klippapparat i form av persienner som användes för första gången i Sverige 1877. Men det är den svenska överingenjören och Nobelpristagaren i fysik, Gustav Dalén, som med acetylengas utvecklade fyrbelysningen på ett så lyckat sätt att den idag används över hela världen. Med hjälp av solventilen som bestod av två metallstavar med olika utvikningskoefficienter det heter med att namn de, ja, bimetall. bimetall, exakt ja. som gör att fyren hålls släckt på dagarna och en förbättrad variant av klippapparaten kunde gasförbrukningen sänkas med 90% Tidigare veckan var jag faktiskt själv och besökte landsort eh, för första gången som jag satte fötterna på ön och bodde en natt i det gamla lotsutkiken och eh, det kan jag rekommendera era lyssnare som eh, attraheras av Utsikter för det är en panoramasyn Och eh, det var en helt fantastisk Naturupplevelse Så det rekommenderar jag er mm. alla. Man blir sugen ja. Kulturminnen är alltid trevliga. Ja. Nu vill jag ge jag kommunismen vara. en liten känga I vanlig ordning va? Men, ja, det tänkte, det var, ja. Jag tänkte kommer hände med det ja. Ja. Men Då vill jag bara säga till alla lyssnare här Att vi Sverigedemokrater Vi tar avstånd från all form av Politisk och religiös Extremism Eh, varför vi upplyser mer om kommunismens Illgärningar istället för nazismen Här på Radio SD Beror på det att Sverige är Ett av få länder Där man eh, Låter bli helt enkelt att upplysa Om eh, kommunismens vidrigheter I och, Sverige kan man till och med sitta I Sveriges riksdag och säga att man är kommunist ja, Utan det, att det bli är otroligt och utskrattad. Och det är ju en merit också Bland kultureliten här Nu var ju varit hallå här med Ingmar Bergman Att han stödde Hitler på 30-talet. Som, som 99% av befolkningen gjorde, gjorde på den tiden. Ja. Ja. Bara lite kort, här i Dagens Express så har vi då Kjell Albin Abrahamsson som är stationerad i Warszawa som skriver här, bibliotekarierna som ljuger om kommunismens brott. Då. I biblioteksbladet maj 07 finns en artikel som skulle kunna föregås eftersom den är så illa skriven. Dock är den ytterligare ett bevis på att i, i inget annat europeiskt land är det så legitimt att förneka kommunismens inlod som i Sverige? Två skolbibliotekarier, Jonas Aghed och Juan Vega på Brändkyrka gymnasium i Hägersten finner oroväckande tecken i tiden. Situationstecken, en högerlobbying med makartuistiska förtecken. Det hemska som sker är att det finns människor som vill sprida upplysning om kommunismens brott. Eh, bibliotekarierna här tycker det var bra Att regeringen Persson gav ut en bok Om detta må ni berätta Om nazismens brott, självfallet är det det Däremot så tyckte de att det var fel Av regeringen Reinfeldt Att ju forum för levande historia I uppdrag att göra en liknande Informationsinsats om kommunismen En sådan skrift kommer att vrida Svenska skolelevers historiesyn åt höger har ni hört. Som offentlig anställda skolbibliotekarier med ansvar för medienköp och informationsvägledning av elever. Lovade politiska kommissarerna och Vega att en skrift om kommunismens brott kommer inte över det här bibliotekets tröskel. Basta. Tänk så mycket eh, vidiga människor som sitter på bibliotek och även på höga posten inom olika områden här i Sverige. Ja. Är det inte lite en typ av bokboll-light, ja, det, man är det. det att, förbjuda, att förbjuda vissa böcker på biblioteket av, av anledning att mm. man inte vågar, vågar att folk ska läsa det som står i dem. Eh, det, det är naturligtvis häftigt. En annan sak när vi ändå pratar om kommunism, om jag får avbryta ja, visst. Eh, jag, jag vill vara tidig med det här, då. att eh, i Venezuela, det har naturligtvis de flesta noterat, mm. Så håller Hugo Chavez på att eh, Riktigt bygga en riktig monster stat mm. Där han då eh, lägger under sig I princip all makt Och man kan se nu att ekonomin går riktigt bra I Venezuela eh, Och det kan den absolut göra Under en, en kortare period Av eh, förtryck Det är självklart att man kan tvinga folk Och tvinga ett samhälle att Pressa upp ett samhällets eh, eh, Förlåt, pressa upp samhällets maskineri på högvarv en, en kort eh, period för att få ut mesta möjliga vinst, precis som man kan göra med alla maskiner höll jag på att säga, tills de överhettas. Eh, det finns en annan, god anledning till att man kunde bygga pyramider och andra saker i historien genom att eh, mer eller mindre förslava folk. Eh, men tänk på det här nu, ni som inte är antikommunister, ni som kanske tycker att jo, men det är väl ändå ganska, ganska trevligt när staten konfiskerar privata företag och privat egendom, såsom oljeborr, torno, oljeraffanadrier och eh, säger sig då göra det i folk, med folkets bästa för ögonen. Tänk på det här nu och så kollar ni på Venezuela om tio år. Jag kan lova att antingen så är Venezuela inte kommunistiskt längre därför att folk har någonting på pannbenet eller ser det en total misär. Mm. Vi får se. Mm. Och eh, Gå gärna in på sd och läs om eh, DDR-spionerna. Jens Leanderssons Le, Le blogg Den hinner jag inte läsa upp ännu, Men den är värd att eh, studera Egentligen samma ämne då Ja, det är ganska ruggigt här att, eh, ja, På, på 70-80-talet Så hade vi svenskar Som var alltså, spioner åt eh, Stasi, helt enkelt Ja, lite smått och gott Så här på slutvignetten Fedeleys bar och Gringo i försatta i konkurs Han tar det ut varandra eller? Ja ungefär, vad kan man säga Fredrik mm. trodde liksom att det där med att driva eget Det vill bara köra igång, men det här har i för sig gått Har liksom Dementerat det att Sagt att det här Att ge sig på att driva eget Var betydligt Svårare, svårare än vad hade trott ja, Det är ganska intressant ja, så att han, en ja, så att... han har erkänt det alltså. Ja, ja. ja. Och falska ju pass innehavs av utomeuropeiska invandrare ingen Men ni, nu, nu hoppar du över den grejen. Ja, vad hände med Gringo? Ja, den har ju gått i konkurs. Har ja, så... det är ingen som ville läsa? Nej, jag vet inte Nej. vad det kan bero på. Nej, det Men det är, är jag anser att det är en av de mest rasistiska skrifter som har följt. Det var väldigt höllits. välskriven och bra. Det var intellektuellt stoffverk. Ja, verkligen. Alla eh, chefredaktören humisk. ska fortsätta då, och ingås verksamhet i Landskrona då, då jag mm. har jag förstått då. då. Absolut. Ja, i eh, Indicentio Research så ligger KD på 3,7 procent och SD på 3,5 procent. Nu betyder det att de måste sluta visa KD. Mm, ja, KD. <laughs> polygami är ännu inte tillåtet i Sverige. Men det finns undantag då att vi tillåter polygami, polygami om detta skett utomlands. Så att man kan åka till Las Vegas, nu kanske inte tillåtet där, men man kan åka till ett land... Där det är tillåtet med polygami och gifta sig med tio kvinnor och åka tillbaka till Sverige och vara legitimt gift med dem. Mm, mm. Det verkar ju helt sjukt. Ja. Känner jag inte till. Ha, ha, ha. Ja, sen har vi en rapport här då, då att vi har delat ut 7000 flygblad i juli varav 6000 på Gotland. Och det var Almedalsveckan då. då. Mm, bra. Absolut. Ja, Lars Wilks Mohammed-teckningar stoppas för andra gången. Arrangören säger så här hotbilden är för stor, vi kan inte garantera säkerheten. Lars Felix menar att konstklimatet är alldeles för snällt och korrekt i fråga om islamkarikatyr. medan kristna motiv är väl förankrade i vår tradition. Mm. Eh, och där har jag faktiskt en liten, en, en liten uppdatering som jag läste tror jag igår. Och det, nu, nu har jag tyvärr inte tagit med mig den artikeln men... Eh, Tydligen så är det någon man som företräder en organisation, en muslims organisation i Sverige som dock kallar sig Sveriges sekulära muslimer som tänker ställa ut dessa bilder på de här rondellhundarna med Mohammedansikter mm. om jag har förstått det hela rätt. Så det det väl blir en fortsättning på det också. Vi får väl se om det händer någonting och hemskheter eller, eller några positiva nyheter mm. på det foten. Vidare en 33-årig misstänkt Al-Quaid al-Qaida man sitter fängslad på Guantanamo-basen, mannen har bott i Sverige mellan 93 och 96. i USA fick man en asyl i Sverige Svenska Dagbladet har bett migrationsmyndigheten kontrollera det men myndigheten kan inte hitta mannen i sina register inte heller i utrikesdepartementet känner tillfallet om det hade varit en svensk medborgare, medborgare hade vi givetvis varit skyldig att agera säger Nina Ersman vid UDs presstjänst Säpo vill överhuvudtaget inte säga något om den fängslade mannen. Vi ger inga kommentarer om enskilda personer, meddelar Säpos informationsdirektör Anders Tornborg. Det verkar vara riktigt rörigt. Ja. Eh, antingen så är det så att svenska myndigheter talar sanning och inte känner till den här mannen. Och då är det amerikanerna som helt enkelt förväxlar Sverige med Schweiz som vanligt. Mm. Eh, eller så är det så att svenska myndigheter är en samling grötskallar. Mm. Jag har ganska jag har 50/50 /50 på mina odds ifall ni vill sätta pengar faktiskt. Det är, båda är lika trovärdiga. Jag kära lyssnare programmet bör lid mot sitt slut här och skriv gärna till oss. Adressen är SD box 20085 10460 Stockholm. Du får ringa till kansliet 08 22 66 77. Och då går faxa också på 645 9260 Nästa gång är det grupp D som sänder Det brukar vara Johan Som sitter vid rodret då Så att ja, Linus och Staffan Vi tackar för oss den här gången Tack mycket Med en marsch, en bröllopsmarsch Av August Söderman Den heter Bröllopet på Ulvåsa Den fick sin premiär på Kungliga teatern I Stockholm 1865 Och betraktades länge som Ett svenskt nationaldrama det utspelar sig på 1200-talet och handlar om Sigrid Storådas giftermål med en ädel Ser vi här på Radio SD och tack för den här gången. Ha en fortsatt trevlig helg och bra. fortsatt trevlig sommar. Tack, hej då!